Då så, mina vänner, kära lyssnare Vi är tillbaka Med NFL-podcasten Jag sitter här med Peter Skåne Larsson som vanligt Strålar som solen yes. <laughs> Jajamensan, man kan inte göra något annat Än när Raiders vinner Och på det sättet Ja, det jag tänkte komma till det, För ja. att du Anton knopp Du ser lite mera klassligt Det beror på att du verkar vara rejält förkyld också Men det kanske finns fler anledningar Ja, det kan ju ha varit en bättre vecka Amerikansk fotbollsmässigt också det... Det gör ont att snubbla på målsnöret Om man säger så mm. ja. Jag tror ju att du blev sjuk Avdömt Det skulle, skulle inte förvåna mig någonstans <laughs> Jag tycker verkligen att äh, du ser Du var ju sjuk även förra veckan Men jag tycker att du ser mer sjuk ut Tack. Ja. Det värmer <laughs> att <höra. laughs> Inga problem Hörni, som vanligt så har vi en agenda idag Vi kommer börja eh, bolla lite smånyheter Som vi tycker är roliga fram och tillbaka Mellan oss Sen kommer vi prata om förra veckans matcher Gå igenom dem eh, i mer eller mindre detalj vi kommer att prata smeknam, vi kommer att prata min, mitt favoritsegment NFLFMSJKT som jag döpte till NFL förklarats med sporter Johan känner till och Johan det är alltså jag där kommer vi att prata om arenor sen pratar vi om kommande matcher och ungefär där så är vi färdiga med programmet för den här gången så att det är mycket härlig lyssning ni har framför er ni som lyssnar just nu trevligt Skåne, mm. kan du börja förklara lite grann den här första lilla nyheten vi vill prata om? Ja, om vi ska gå bort från amerikanska fotboll så har det varit en annat stort sportevent. Det har ju varit högklassig boxning. Och en av boxarna gick in, alltså den här när han går till repet. Framför sig hade han då Lil Wayne och Justin Bieber. Det ju, kan ju vara ganska så. Konstigt, speciellt om man är polare med 50 cent. Och när man liksom är med i rapplåtar med Ludacris. Att han just väljer... Ja, jag vet inte. Han... Alltså, det känns som bra lobbyat av Justin Bieber's pr killar <laughs> Ja, alltså, jag vet inte. Mycket han betalar. Ja, ja. alltså det är ruckigt och, och hela det här med att, så här, att folk snackar om att Justin Bieber ska få sig här, gangster-image. Och folk bara, ha, Vadå? Att han har rökt en joint han hänger med boxare, hallå ja. och gjorde fram alla gangster på 50-talet men alltså, nu, nu tycker jag ni väl hårda alltså, Justin Bieber var att liten, men han är väl fan med Rippt. alltså den där, den där killen jag kan tänka mig att uh, om han hamnar i slagsmål, det är kanske inte han som drar in de där tunga sluggerslagen men jäklar, han är ju överallt han är, det är kanske som lite är... som Floyd, Ma Floyd Mayweather tänker du då, som boxaren som han gick framför ja, ja men absolut, ja. det kan ju vara så snabbt mm. det kan ju faktiskt vara så mm. uh, och ja Eftersom att han hade valt uppenbarligen äh, Lil Wayne och äh, Justin Bieber så fick frågan så fick äh, Martellus Bennett samma fråga. Alltså den, äh, han är ju tight end i Chicago Bears och äh, gjorde um, game winning touchdown. Ja, Det är roligt men han gjorde det fortfarande. Han fick ju då frågan vem skulle du ha framför för det? Skulle du ha Justin Bieber? Och han sa mm. nej. Jag gillar mer liksom, starka svarta människor. Jag skulle vilja ha Obama. Att det är han som öppnar repen. Liksom. Och det det tycker jag är väldigt fint. Och när han ja, men vilken låt skulle du gå in till? Ja, men det är ändå Obama, så han kan ju få välja. Men han gillar ju Jay så det skulle väl bli en Jay låt jag tycker det är, det är kul Det gillar jag. Ja, men eh, fantastiskt bra. Eh, liten eh, anekdot här för att, mm. för att inleda. Jag, jag tänkte gå vidare och prata lite grann om. Patriots gamla wide receiver Brandon Lloyd gammal, ja, Hur gammal ja, är han? Han är relativt ung För att ändå inte ha ett lag Han borde vara in the prime of his career jo, säger, men gammal är, är han? Är, är, är han 30? Han är under 30 mm. också, ja, visst, vilket, man, Det hela grejen är att När Patriots inte gav honom ett kontakt Så är det ju fortfarande Han har ju fått frågan från flera klubbar och är så här, Vill du spela? Nej och så sa han, ja, ska, du, ska du retire han Nej. Så ja, jag frågade han letar efter för jobb. Ja men det är lite men... frågetecken runt om, sa jag Johan, fortsätt. Ja nej, men det, det är det, men man kan ju känna sig lite orolig för att den här killen går arbetslös nu. Jag är, ja. här, för, jag är här för att prata ja. för er att det behöver ni inte vara. Ni behöver är inte han vara med och <laughs> Brandon Lloyd har fått jobb. Han kommer alltså spela Sergeant Chuck Peterson eller vad säger Sergeant Chuck Lloyd Det är samma efterhand där, jag tror att det blir enklare så I, I en ny härlig zombierulle som, som kommer upp, nu har jag glömt bort vad den heter, men det, det fanns ingen beskrivning av plotten på, på IMDB så En sån här vet, kvalitetsfilm Jag, jag vet jag inte på. hur långt gången är det är i produktionen eller om det är så mycket kvalitet i den Men, men som sagt, var inte orolig ja. Zombier, kommer han alltså syssla med? Ja, men det är väl ganska passande som en gammal Patriots wide receiver med tanke på hur den receiving core ser ut just nu och de problem som Brady hade ja, ja. senast i alltså, matchen. Han, precis, ah. och då tycker jag också att det är väldigt taskigt att folk blamar Brady för hans kroppsspråk. Alltså tror fan att man har ett aggressivt eller ett väldigt dåligt kroppsspråk ah, ja. alltså. om man jobbar med zombier. Ja. Alltså, han skulle få en medalj. Oh. Ja. Jag tror jag att jag, jag läste någon statistik på det här. Att eh, Edelman, en av hans wide receivers Han fångade kanske 74% Av sina targets ja. Resterande wide receivers låg på runt 25% Tror jag, i hur många targets som fångade det... Och, och hans, där, hans Career high var typ 11 tidigare, nu är det 13 Ja. <laughs> För att säga Okej, okay, ni fångar inte, ni kommer aldrig få se den här <laughs> Spring Jag tror Zombies hade spring. fångat det bättre den hade <laughs> Kastat den hårt, han hade bara satt sig i kroppen Så hade han kunnat kämbla vidare alltså, det det, ja. det det. Ja. Men de vann då Det är ju kul <clears throat> Ja, oh, det är ju kul. Skitsigt. Ja, ah, men alltså det är, det är så gratis för Patriots. Det är, Hörrni, oh. jag, jag har ju i det här segmentet eh, visat upp eh, någon slags morbid eh, sida hos mig själv. Eh, mm. Och eh, jag tänker inte vara sämre den här veckan. Mm. Det har ju skett en, en tragisk eh, skjutning på, på Washington eh, Navy Base, eller vad, vad det heter. Där jobbar Josh Morgans mamma. Josh Morgan, var spelar han någonstans, jag alltså, spelar också i Redskins nu. Ja, oh, i Redskins. Just Som alltså, vi förhörat inte ska... Givetvis. Äh, givetvis i, i Washington. Äh, hans mamma klarade sig. Äh, men det är uppenbarligen så att hans mamma äh, också var, jobbade på Pentagon äh, under äh, 9-11. Äh, mm. Och på det... Så gick Josh morgen på Virginia Tech när den här fruktansvärda skolskjutningen var där då också. Så att man kan väl antingen se det som att det är väldigt olycksförföljde eller att de har väldigt mycket änglavakt i den där familjen morgen Eller att de är någon form av X-men. Ja, man vet ju inte konspirationsteorierna är. kan börja flöda ja. när jag är runt den här familjen mm. ja, Men jag tyckte det var värt att ta upp <laughs> detta om detta jag ska nämna det här vi sa om Washington innan vi går in och pratar om de föregående matcherna som har varit nu det var ju så att vi tog upp det förra veckan, Washington eh, smeknamn är Redskins eh, Vi håller med Sports Illustrated där och tycker inte riktigt att det känns eh, schyst att ha det smeknamnet Som vi, Det skulle vara som att ett Stockholmslag häppte ungefär Stockholm-lappjävlar Känns inte bra, eh, NFL-podden i Sverige tar ställning eh, Från och med nu heter Washington Redskins Washington D.C. Och det är det vi kommer att referera till. Vi kommer kanske snubbla någon gång, men det är det, är det vi kommer att... Det, ja, ja, det är målet. Vi följer Sports Illustrated. Ja. Så med det sagt så börjar vi gå igenom förra veckans matcher. Skåne, vad vill du vi börja någonstans? Alltså jag skulle vilja börja med alltså, Chip Kelly. Jag, jag känner lite så här, Chip Kelly är ju alltså den nya coachen i Philadelphia Eagles. Och... Jag skrev redan efter första matchen så skrev jag... Hur många cubies kommer Chip Kelly använda upp? Alltså, för jag har aldrig sett Michael Vick se så sliten, så trött ut. Alltså, han, han åldrades säkert sju år under matchens gång. Ja, de gjorde helt galet. Jättemånga spelar. lade gick fort som satan. Men, alltså, redan i match vecka två... Så blir ju Wick tok liksom. Och han bara direkt plockar in här, eh, Nick Nickfors Som han ska visserligen göra. Ju. Men jag tror att han kommer liksom, använda sig säkert av tredje. Jag tror att han kan ha ja. Han är van att använda oh, men en college. uppställning på hundra spelare. Exakt. Du har en, en större base Du kan köra tempo <clears throat> utan att bryta ner dina spelare. Precis. För det är ju det som är grejen. Ja, så alltså... märker man att de är trötta? Efter en... Det här kan ju redan vara, vissa det är svårt att Profetiserar redan i vecka två Men det här kan vara ett tydligt tecken på att Vad som händer med det här nya High up tempo offens Att man ska köra så många spel som möjligt 20 sekunder mellan varje försvar blir så jävla trötta Du sliter ju De här försvaren spelar kanske fyra sådana matcher per säsong Eagles kommer spela 16 sådana matcher Jag vet, matcher jag, vet jag vet Deras offense kommer bli mörat Precis, och det är just det man ser att så här, De blir ju de sliter ju något enormt. Alltså dessutom så är college, unga, snarta grabbar, hundra stycken. NFL, nu pratar vi ju liksom gubbar i vissa fall. <laughs> inte fan. Och dessutom så är det ju bara 48 stycken ombytta och klara som du får skifta mellan. Och det är ju inte konstigt att de börjar bli trötta. Och dessutom, de har ju inget försvar whatsoever ni i sitt anfall. Alltså, de skyddar ju inte Michael Vick överhuvudtaget, utan det är så här, ja, ah, som ni kan ta så får ni. Aha. Så ah, ja, men, är det någon som kommer försöka stanna mig? Nej. Alltså, vi kommer att göra touchdown, men du får gärna, alltså Kom kommer den... ta några smällar på vägen. Jo, precis. Så att där är liksom jag, jag lägger upp den lite här mellan nyttja och utnyttja. Alltså, han, just nu ser det väl en tunn linje som han går ja. på däremellan. Och så det att, ska ju äh, sägas även att uh, Chargers vann ju faktiskt på Ja, Eagles. men på hur de vann. Jag satt i fan och skrek där hemma. Ursäkta alla grannar. Men alltså, så extremt dålig timeclock uh, management. Alltså, ja. the clock management var helt... Det var varför Eagles förlorade sin andra match. Det är ju rookie mistake av Chip Kelly. Ja. Det han gör... Är att han... man kan göra så, Du har timeouts. Om det är så att laget i fråga vill att stanna klockan. Antingen så springer du ut med bollen på sidlinna. Eller så tar du en timeout. Det är någonting du gör för att du vill, när du själv har bollen. Så vill du ha så lång tid som möjligt. Du gör alltså inte detta. När motståndarlaget inte har några timeouts. Har lång väg att gå. Och inte kommer ut från planen. Då ska du inte börja ta timeouts. Vilket han gör. Och han använder... Allihopa. Så han inte kan använda en sista för att ice the kicker Alltså att ta en timeout precis när kicken kommer ut För att sparka för att göra han extra nervös För då tar det extra lång tid och så får han stå i en miljö där han inte känner sig bekväm Han, gör, han kan ju inte göra någonting om det där som att han fuckar upp helt ja, ja man kan göra det så otroligt mycket bättre Alltså det sjuka är liksom att, de, så att han är rookie och hans spelare börjar bli trötta det är min <laughs> slutsats av egos Nästa match får du ta Ja <laughs> ah, alltså jag skulle ju vilja prata lite Jets Patriots ändå Torsdags matchen <coughs> ja. eh, Men just av att knyta an och knyta tillbaka till just Det vi pratade om med Brady Att mm. hans, hans negativa kroppfråg jag, jag skulle också bli frustrerad om inte någon jag har med mig kan fånga en jävla boll när jag är Tom Brady. Jag är, jag är van vid att skapa en hel receiverkår genom min egen talang. Jag har gjort det förut och med Tom Brady. Men att behöver göra det för så här tredje gången... Alltså jag förstår att han börjar bli lite trött på det. Liksom. Grejen är att jag tycker det är intressant att det var mindre än en månad sedan som man sa, oh jävlar! Det märks, alltså, det märks inte ens en gång att de är rookies, att de är nya och så vidare. Men Och det är ju så här att Tom Brady är ju van vid den högsta standard. Men... Och då är det klart att det kommer krav på det. Och kan du inte hålla upp det vid den nivån. Ja då får du ju. Alltså inte stryk. Men det är klart att Brady blir sur. Och jag tycker det är lite löjligt att du. Så här, bara för att du inte får en klapp. och så här, Gud vad du bra. Nej men det gör ingenting att du tappar boll. Det gör, jag kommer skicka till dig ändå. Nej nu är det fan. De får betalt. Man up. Jag är på Bradys sida. Klart han skulle visa att han är lack. Jag vill lack. Och så vann du. Ah jets. jets. Jo men det är ju den biten. Men kanske någon den matchen. Det är, men ja. men, men vad är, jag, jag bara lite grann, Vad gjorde vad gjorde jets om, om Patriots var så här dåliga men ändå vann. <hört> alltså det jets har den här säsongen. att de har ett bra försvar. Mm. E, deras offensiv däremot är ju mindre bra. Ja, de. Ja, oh, de, de kommer inte så långt just nu Med rookie Geno Smith Där Sanchez kanske kommer tillbaka Han är inte så alltså, bra hopp heller Och där är ju också såhär, alltså. så återigen till tidningarna De spelade för New York alltså, Precis innan matchen där, dagen innan Då gick Sanchez ut och bara Alltså jag vann ju jobbet Som starting quarterback Men så blev jag skadad, man bara boom! Bullshit, det var en sämst. Och sen, då måste Gino gå ut efter matchen och bara Nej, alltså det var jag som nu. Jag är inte duggrädd för Matt Sims. Och man bara, va? Det borde det vara. För han är den som kommer ta ditt jobb. Alltså, det är, det är jätts. Ja, det kommer bli en QB Circus här, känner jag. Ja, ja. De lägger ju upp den, absolut. Men apropå lätta segrar så måste man ju ändå prata om Texans. Alltså, Texans vinner igen. De är 2-0. Men det är precis som Patriots sjukt svaga vinster. De borde egentligen bara ha upp allt motstånd. Men bjuder in dem till onödigt jämna matcher liksom. Och där behöver man ju prata deras rookie wide receiver. Det är Andrew Hopkins som är liksom... Fan hittar de han. Han är ja. en nya Randy Moss. Alltså ja, han, han är helt galet bra. Och han spelar ju... som en riktigt riktigt bra veteran. Och, har... och det ska ju säga som wide receivers är en av positionerna som mm. har svårast att bryta in sin rookie season. Ja. Det är väldigt svårt att lära sig det. Det tar mm. tid att komma in i det nya mm. offenset. Randy Moss tas ju upp som exempel att han är en av de få alltså rookie wide receivers som faktiskt gjorde sin första säsong helt otroligt bra. Mm. Så att Daniel mm. Hopkins börjar så här är ju imponerande. Ja, för Alltså Texans har alltid haft svårt att hitta sin second receiver. Och nu går deras first receiver down. Och de måste ta in en, ja vi in en rookie. Och folk bara säger vad fan hittar ni han? Och du vet så Matt Schaub uteslutande bara spelat i han. Alla vet att han kommer få bollen. Och han är ju liksom, det är inte så att, att det var ingen som ähm, täckte han. Utan han har ju sjukt bra... DBs rakt i ansiktet Och han liksom fångar bollarna Det var är magiskt att kolla på Ja jag. verkligen, det är imponerande Och det är alltså också ett symptom som har sett i flera lag Bland annat då Mitt Minnesota mm. Houston Texans, alltså lag som kör den här stabila Powerrun offense mm. Bygger sitt lag mycket på en running back I Texans fall är det ju Arian Foster mm. Har problem med att få igång Sin money maker. Trent Richardson i Cleveland Browns Adrian mm. Peterson i Minnesota Vikings mm. Alltså de här killarna måste komma igång för att de här lagen ska vakna till liv. Jo, men då, och det handlar ju också om hela den här biten. Man behöver ge dem så många bollar, alltså så många touches så att säga. Man, man behöver ge dem bollen hela tiden. Och, och då måste man också låta dem få de här uh, inches eller bara en yard. tills För sen kommer de här uh, 20 yards de börjar rulla igång ja. liksom. Och det är kanske märks att de inte har spelat så mycket preseason matcher För att man vill ja. vakta dem Man vill mm. inte att de ska skada sig innan säsongen börjar Och då blir det ju samma sak som RG3 Alltså i ja. Washington Att det är så otroligt rostigt Så att det är, det är synd Ja men det blir, ju, det. det blir ju en bra segway in i den matchen Och ja. prata Washington DC mot Green Bay Packers ja. Där Packers demolerar Washington Ja så de slutade ju spela efter 24-0 Och kände så här: Då hade det inte blivit halvlek än. Och var de så här, Okej okay, men vi nu har, nu har vi fått igång allting Sarah. Aaron Rodgers sjukt bra Det visste vi alla redan för länge sedan Och nu har de fått igång eh, Starks. Gerald Starks. James Starks James Starks yeah. Det är running back så nu är de ju så kompletta Det man kan Som en god vän till mig Som är är Han bara, ja, jättekul Men deras är line vad fan hände? Det så här, ja, de kanske inte var bäst ja, Vad är Det är de som ska försvara eh, Callbacken Alltså mm. du, du är ju boys, Precis, Du är ju liksom försvarare Fast du är anfall Så kan man väl säga och de, de gjorde inte en bra match. Ja, De läckte ganska mycket. Ja. Rogers tog några slag här och var. Känns ja. som. Och, och, och det är liksom Och lite onödigt tight där för Starks att komma. Alltså, det var lite sådana grejer. Mm. Men med då, Rogers Starks, så är det inga problem. Det hade varit fruktansvärda problem för ett annat lag. Nej, men, ja, men det, liksom... är, det är ju två intressanta saker där också med just med James Starks. Det ena är ju först och främst att han är den första rushern. Alltså. Green Bay har ju kört mycket running backs by committee Det vill säga att du har många olika running backs du pluggar in För att du har ingen riktig etta liksom En stjärnspelare James Starks var nu den första spelaren på 35 matcher Att själv rusha för 100 yards <laughs> eller mer i Green Bay ja. Så det är ju ett mirakel att äntligen hittat någon som kan det Jag älskar att, att, att, att en från Network så här listade så här, ja, Top 5 quarterbacks Och bara, ja alltså Bara en etta det är ju givetvis, om du spelar för Green Bay Och kommer över 100 yards Då är du detta. det spelar liksom ingen roll Att andra quarterbacks har sprungit för 200 Running backs, äh, ja. running backs mm. och, och att du har gjort fyra touchdowns Eller skitsamma, det spelar ingen roll har du, Spelar du för Green Bay ja. och kommer över 100, Då är du den bästa <laughs> Alltså det är så jävla svårt det är och, och, och det ska ju säga, han gjorde ju det här Han är egentligen deras nummer två nu i den här säsongen Eftersom de draftade ju Eddie Lacy tidigt Som de vill mm. köra som sin number one och han gick ut med en koncussion. Alltså, det är inget kul med hjärnskakningar, Men alltså det, här, det som händer i matchen är ändå ganska... Alltså... Eh, okay. I alla fall, eh, Safety i Washington. Eh, en ganska så här hard hitter. Ja, Gillar att smälla på. Eh, så för, bland det första han gör är att han tacklar Eddie Lacy helmet to helmet. Ja. Oh. Eh, och knockar ut honom totalt han slocknar, Det Lacy då slocknar, får en järnskakning, borras ut liksom. alltså det är den där att efter den tacklingen så ser man ju liksom ni vet sådana där stjärnor och anker som går inte, ja, ja. alltså så här hjälmen på det var verkligen så här, man bara wow, det här det här, va? Ja, jag, jag trodde att han skulle bli utvisad från matchen ja nej men han får ju spela kvar jag vet. och han tänker, ja, men fan vad bra, jag hittar ett sätt nu för att ta mig an Green Bay's running backs så Starks får i bollen och Mary vad nu kör vi. rond två. stänger in huvud mot huvud och knockar sig själv i den sekvensen. Och Det roliga är ju där att när han träffar huvud mot huvud så är det ju så här: Alltså den här Starks-killen, han fortsätter ju framåt. Han, fl alltså, han ah. flyger liksom, gör något sådant här: rotebladen på en helikopter och landar på utsidan av liksom, ah. sidlinjen och bara ligger där och man bara. Jag tyckte ändå det var ganska schysst av, av nfl mm. Han fick ju en fine för hitten på Eddie Lacy när han gav ja. Eddie en Men han fick inte en fine för hitten när han ja, kunde sig en Han räcker. Ja, jag, visste. jag tror att han fick lida nog för den andra Och Jag klingade. tror jag att det var Karma som gick in där och ja. En gång i ingen gång. <laughs> Exakt. Så att det är liksom. Men sen hade vi även uh, The Manning Ball. Och där kan man ju säga att alltså, skillnaden mellan de där två Mannings är ju att Eli ligger 0-2 och Peyton ligger 2-0. Det kan man ju börja med. Eli är sjuk dålig. Alltså, ah. Du kan inte skicka fyra stycken interception. Det kan man inte göra mot något lag, definitivt inte mot Denver Broncos. Om man bara jämför liksom. Eli, alltså Petron har typ 50 interceptions mot Eli's 100. Och det, men att man inte får skicka interceptions, det betyder ju alltså du, det kan ju hända att du gör fel som, som quarterback, men då handlar det om att du ska ändå se till så att eh, ditt lag får behålla bollen, kasta ut ah, men eller, Absolut. Ni, Absolut. Ä, Absolut. Det, den över sidan, eller vad det än är eftersom man har fyra försök. Kastar man en interception, då innebär att laget, det andra laget får bollen. Och, och just att det att du kontrollerar inte the field genom att, göra en, genom att få en interception, för de börjar ju med där de fångar bollen och så kan de även lyckas springa tillbaka ja, med. Ja. Annars om du säger att du missar Tre passar i rad måste panta Då får du ändå pinna motståndarna långt bort från ja. din egen mållinje och Precis för det, Om man bara ska jämföra med vanlig fotboll Så är det ju det att det är inte som ett Bara ett felpass i fotboll Nej. För det är ändå så här, Ja du passade fel, ta tillbaka, ta tillbaka bollen nu det, det är inte en sån grej utan nu är det ju liksom att det är nästan ett självmål. Det är ju ja, den grejen. Ja, men, liksom. men precis. det är där, det för det är en fotbollsspelare som som är rädd för att passa fel, ju inte ut över sidlinjen. <laughs> Nej exakt. För uppenbarligen Han kommer försöka få fram den då. Ja. Men, men en felkör kommer, ja, men det kommer det. Att kassa ja, oss, och ska sluta ut den säkert. Ja. Och det är lite den här biten med att om man kollar på. Nej. <laughs> <laughs> Det är jävla var lite. Ja, alltså, om man kollar på Elies Interceptions ser det så här: Du vet att den killen i vit t-shirt när dina boys är blå, då skulle du inte passa han i vit. Så passar inte den enda killen i vit tröja som står helt ensam med 40 kör alltså ja, ja. runt omkring dig. Och han får en dött skit between the numbers, alltså rakt i bröstet. Man måste det där inte en felpass. <laughs> han total... är synskad. <laughs> ja, alltså det, det där fan. är, alltså, är en digital brain fart. Ja, alltså, men det alltså det är digital ju... <laughs> Alltså han, alltså jag är inte så... kolla han, alltså han kanske inte har något uh, försenat. <laughs> ja. Jag skulle kolla det. Ja, någonting hände i den mm. matchen. Det ska jag även nämnas nu att, alltså, jag. Om man pratar high scoring offenses, alltså man pratar 98 Vikings, ja. där har vi ett lag som satte rekordet. Vi har 2000... ja, 53 spel och det är mm. första, och det är, Eagles kom ju bara upp i 53 spel innan halvlek i första, så att ja det är kul att du tar upp dem. Jag ja men de de, till det de, de, de, de, som, de som sätter höga poäng över en säsong, Vikings hade rekordet 98, Patriots tog över ett 2001. Mm. Randy Moss var för med i båda de lagen. Inte oväntat. Eh, nu tror jag att Broncos kan ta tronen. Ja. Alltså, det, de sätter upp poäng på poäng. De har sin trehövdade drake med Welker, Decker och DeVarious Thomas. Och, de, alltså förra året, No Sean. No Sean fick så mycket skit i media av att han inte kunde hålla i bollen. Denver går ut och så här Nej, men eh, vi behöver ju uppenbarligen running backs. Och Sarah Trader och Draftar. Två skit bra running backs. Han spelade förra matchen och gör det. Alltså, det var så jävligt ja, ja. bra spel. Normalsjön vaknar till Lida för att han gör Marino, på sig. alltså de grejer han gjorde nu i Sarah. Så, så han gör en touch Han gör så jävla många yards. Och då är det Sarah. Ge Peyton en riktigt jävla bra running back. Alltså, då är det Sarah. Då, då är det en, yeah. nu, nu är det så att game over för alla. Liksom. Oh. Nej. Nej, det är inte snällt. Nej, det är inte snällt. Det är ju bra att du upp det. Oh. Det är inte snällt. Nej. Sluta ge Peyton alla godisar. Han har det nog. Eller i hans fall kanske de ger han pizza. <laughs> nice. <laughs> vi kan ju snacka om den sista matchen. Eh, som är ju ändå... Vi varnade för det. Att eh, Bengals skulle öppna en stor konservburt med kokt stryk mm. <laughs> eh, och fullständigt äta upp Steelers och så, var, så blev det. Eh, det här med att de en gång i tiden kallades för The Steel Curtain känns ju precis lika länge sedan som, som berlinmuren Alltså de är Sjukt dåliga alltså, vi, var, vi var inne på det i en tidigare podd Att just Steelers har Vad har hänt? De, de, de är helt borta verkar det som Ja alltså det är ju det är Alla egentligen ställer sig den frågan För att om man verkligen ska Jag kollade lite och räknat på det och sånt. Alltså de har ju förlorat Sina elva senaste matcher Det är ju ingenting Alltså de vann ingenting under preseason Och det är ju kanske inte så här, jag, Nej, det var, precis. Men det är ju fortfarande så här vi har spelat två veckor nu och går du tillbaka förra säsongen så är det då blir det 11 matcher i rad som de har fått alltså stryk i 11 matcher i rad och det är mer eller mindre med samma lag som de har vunnit Och det är just Superball. det Åldern de, börjar, börjar sätta sina spår det, ja, eller? Jag vet inte, jag tror att det är något annat För att när de började och Det är också så. Här, ja, men det är, det är den här Office coordinator, alltså de som uh, Koordinerar det hela Anfallets koordinator fick sparken mm. Bruce Arians Går till Indianapolis Colts Gör en bra. Går in som head, eh, assistant head coach. Gör det bra. Nu är han i Arizona Cardinals. Var något fel på honom eller? För att Cardinals vinner ju. Nej, det var inte han. Alltså, det är, ju, är, det så här, är det han Todd Haley? Han är skitduktig, allt det han har gjort tidigare. Men det lirar inte i Pittsburgh. Och eh, alltså Pittsburgh-spelarna som är skitdåliga i Pittsburgh som sen kommer till ett annat lag... De är ju svinbra i Alltså Kolla Dolphins. Ja, kolla Bengals. Alltså, mm. så att det är ju så här... Mm. Det, det är ju något konstigt. Det är något konstigt i Steelers. Vad, vad gör Bengals bra då? Vad är... Alltså, inte så mycket. Det är ju det som är det kul. Ändå vinner de mot Steelers. Så de kan ju bli ett riktigt bra high-powered offense. Alltså, grejen att de tog ju också ut... Alltså, det var ju år av förtryck som... Alltså, ah, grejen att det man inte ser i statistiken... Det är ju det här med att... ja. Han, alltså, Big Ben skickade ju typ inga interceptions. Nej. Men han blev alltså tackla, Alltså säkt. Och när man säger sacked så är det ju liksom... Det här var inga sacked. Det här var ju liksom... Vid ett tillfälle så är det tre stycken av de här tjocka eh, Bengals-killarna som hoppar på <laughs> alltså, Big Ben. Så ni, alltså, han åt gräsmatta så jävla ja, mycket. Det... Alltså, jag räknade till... 10-12 gånger när det är minst en oftast två stycken Bengals stora killar <laughs> Som slänger sig och gör liksom The pancake på honom Alltså det är ju liksom ja, men det, nej, men alltså... precis. Det, det handlar mycket mer om att, att spöa Steelers än att besegra dem ja. med mycket poäng ja, ja. för det var ju så här, var det, typ 2017, eller, alltså här 2010, jag kommer inte ihåg vad det var Och alltså det, där har, deras försvar är ju Riktigt bra med Geno Atkins ja. det, det kommer bli något Harrison. där ja. Ja. Men där alltså Där jag ser frågetecken i Bengals Är fortfarande Andy Dalton Alltså han kan spela som en guru när han hittar AJ Green som ja, är fast nu, Just den fick de också igång sin, sin nya ja, Giovanni en, Bernard, ja. Ja, mm. Bernard. Som de alla retar han för att han kör sin mammas vän, Men på fotbollsplan så springer han som en Maserati. <laughs> Vi ska, vi ska väl nämna anledningen till din sjukdom också, Anton. Ja, vi måste ju prata lite Vikings-Bears. Det var ju faktiskt en jävligt underhållande match i alla fall, kan man säga. Om jag ska ta på med mina, försöka ta på mig mina neutrala glasögon. <laughs> försöka gå ja, ja, men den svängde mycket. Det var, det var en första halvlek som... Med från mina vanliga glasögon. Sen? Mm. Eh, alltså, det var ju mjukt. Det såg inte bra ut efter första opening, kick-off, return for a touchdown av vår rookie Corderell Patterson. Mm. Svinkul. Mm. Eh, så... Ett tips som är, spela han med. Ja, alltså, ja men så det, inte och Fraser, Leslie Fraser, med head coach har sagt det i varenda pressintervju nu av varandra var två <laughs> att här. Ja, ah, shit, vi borde spela för honom mer. Men, men, nej, du, du säger inte det va, faktiskt. Alltså, ja, Lite frustrerande. Och det är också den här att säga: ah, vi ska spela för honom mer. Så de sätter in dem för ett spel och ger honom bollen. Det är, det är ganska genomskinligt att han ska få bollen när han kommer in för. Ett spel, får bollen och sen går av planen. Alltså Om vi fortsätter använda dem så så kommer folk veta direkt att vi kan sluta markera alla andra. Men han kommer på plan för ett spel och sen så ja. tar de av dem. Ja. Det är inte riktigt smart offensiv koordinering mm. att göra på det sättet. Nej, faktiskt. Eh, försök att maskera det lite mer. Ja, exakt. Mm. Eh, men annars så var jag... Alltså det var en bra andra halvlek för Minnesota. De visade att Ponder visade att han kan sustaina drives göra sina clutch throws. Problemet var att de inte kom in i red zone. Och det var... Slarvigt spel Det var alltså passar som blev tappade Det var Adrian Peterson som tappade 15 yards på en rush Det händer inte liksom <laughs> eh, Och sen så kommer Cutler Och drar en game winning drive Och där var det natt på den matchen det, Men det var, jag, det var ju faktiskt, jag såg en match Första gången den här veckan Inte första gången men, men för ovanhetens skull Och det var ju den här matchen jag såg och Jag kunde väl känna det Vikings hade ju bara sig själva att skylla de hade ju chanser på två ganska givna, tyckte jag, touchdowns Det var de kanske 3 tre, fem ah, precis. Men, men lyckades inte kapitalisera på det nej, och det är ju alltså det, jag sa ju det tidigare till dig just inför den här matchen att, att, att Bears kommer vinna men de kommer inte vinna med sitt anfall utan de kommer vinna med sitt försvar för det är det som är Bears Och det, jag tycker att det är tydligt Att de gör det den här gången också Men det är ju desto mer frustrerande För min då Att, att ja mm. Men det finns ändå ljus glimtar i förlusten Jag ser ett lag som håller på att växa i alla fall Och det, det är härligt att ta med sig någonting bra Från en smärtsam förlust mm. ja, Men ja. Äh, sista matchen På tal om smärtsamma förluster Så måste man ju nämna Niners mot Seahawks då. Mm. De två giganterna i väst Mm. och deras kapprustning som det pratats om möttes ju då i i i CLC-hawks mm. sköna hemmarena som är en av de värsta hemmarenorna för motgående de slog decibelrekord för en stadion som alltså kallas för the 12th man deras publik för de, är som en, de skapar sån tryck Alltså grejen att det som är också så här, Det är ju det att alla lagen vet ju om det Så man fick ju se um, Colin Kaepernick just använda sig av De pratade inte ett enda ord under matchen Utan det var bara massa finger uh, uh, Olika Ja, uh, signs helt enkelt Och det gjorde de jävligt bra Sen att de inte kunde sätta upp poäng På tavlan Det är ju också så här. Uh, det är ju ändå Legend Boom, ja. de möter, alltså de, de spelar mot sjukt bra, det är ju trist att deras försvar inte kan Men för de fick ju stryk, Ja, alltså, ja, ja. ja. rejält med stryk Och alltså, de får ju inte igång, alltså, jag tror det man de har glömt i all den här mediehypen kring Colin Kaepernick är vem de har som running back mm. Hur många touches Mm Alltså, det du ska ge din, din All-Star Running Back Touches. Hur många? 15 Touches? Jo, ja, men det är ju lite det, det som är så här: Den här pistol formation eller den här Read-option den dödar ju också din Running Back om du inte använder din Running Back för mycket av alla de här runsen som kanske en Running Back skulle göra gör ju då quarterbacken istället. Så det, vilket, det blir ju lite så här: kanske det är nu i år vi får se hur den här då Reid-Option faktiskt skjuter sig själv i foten. Men uh, ja. Mm. Ska vi uh, kalla det för, för uh, de, de matcher vi vill gå in lite på i detalj den här rundan? Eller? Uh, jag tror att vi behöver namna. alltså inte för att Raiders bara vann men jag tänkte uh -huh. de vann ju den vann jättefint och det var hur som helst. Det var skatt skratt uh, igenom hela. Jag var jättejätteglad. Fram tills uh, Raiders ska försöka på sig ett field goal. Jag har aldrig sett Sebastian Janikowski är så här dålig Någonsin, jag tror aldrig någon sin någon över hela världen. Jag har aldrig Har någon, sett någon så dålig eh, Sebastian Janikowski dålig Alltså han är fortfarande bra Men, han är ju... men också, det är ju något som är Om du har tagit en kicker I första ronden Då ska han hålla kvalitet hela sin karriär Jo Precis, men han har ju också gjort det kanske i tio år Ja så men sagt, jag menar, Någon gång kanske det är så här att, och jag, jag har ju sagt det tidigare, jag tror att det är på hållaren Men fortfarande ah. så är det ju han som ska sparka in dem. Men, någon Raiders Alltså Jacksonville Jaguars Jag <laughs> eh, vet inte alltså om, man får spi, alltså om man får smisk av liksom Av ett bra lag så är det ju en femma Men Raiders vet jag inte om jag kan definiera som ett bra lag. Alltså, eh, jag tror inte liksom att, att Washington är speciellt lösna. De fick stryk av Green Bay. Men alltså, alltså, Jacksonville Jaguars, de borde ju gråta blod vid det här laget med tanke på att de... Fick råpisk av Raiders. Och det, alltså det hjälper ju inte allt snack som var under off-season med att ska uh. laget säljas? Ska du byta plats? Precis. Ska du byta nya? Alltså. <laughs> och, och dessutom så här, eh, ni vet att eh, Thibaut eh, inte har en adressen. ännu. <laughs> alltså redan nu har folk börjat kampa utanför arenan och står med hemmagjorda plakater där det är så. We want Tibo Och så... native, Jaja, liksom. han är ju han är. Jefferson Jackson vill. Alltså, men du vet att när du börjar skrika efter Thibow, då har ditt laget problem på The Quarterback position Precis, men det är också det att alltså, det, det kostar ju en del att komma in på arenan. Och jag menar, att Jackson vill, så som de spelar, så tror jag att de kommer ju bli, alltså. Det kommer ju bli blackout för deras matcher Det vill säga att säljer du inte ut Din arena eller om du är 50% Som du har sålt ut Då visas inte heller dina matcher på tv Och det kommer ju inte hjälpa Jacksonville och Nej. deras fans Som, oh vi, vi får leva vårt lag Nej, vi, vi får inte se dem på tv ens en gång Jag tycker fan, det går till gått i arenan Alltså det är ju hela den biten och därför tror jag ändå så här att signar de Tibau så kan du få hela den här hypen och få utsålda arenor och kanske på det sättet få, rum, få in lite mer pengar och köpa dem bra. Ja, kanske tänka lite mer ekonomiskt och sportsligt för dem den här säsongen. Ja. Men, nu var vi klara ja, var vi, ja, vi, ska väl, vi ska väl nämna att vi, vi tipsar eh, varje omgång mm. Den här omgången så, vem, vem av oss var det som vann? Vem hade mest rätt? Var det du skon eller? Du sitter du, där och ler, det ser det är ut, väl alltid. Det är. Så jag, så jag, så kan vara det vad, vad hade du för Nej, Nej, Det är ju 13 vinster, alltså jag satte 13 rätt 13 rätt av 16 möjliga, Ja. det är bra Måste jag. Ja, jag, jag hade förra veckan så hade jag tolv så det är en mer mm. ja, ja men jag har också förbättrat mig Jag började mm. med 10 förra veckan och har jag kommit upp i 12 Så bara en bakom här Så att mm. jag, jag känner mig redo och Totalen så att är ju ja, ja, ja. <laughs> 5 ja, ja, ja, ja. Själv prickade jag fem. Jag trodde det var sex först Men sen insåg jag att Det var ju faktiskt jaggers som förlorade med ja. Så att fem starka pinnar Fick jag där i alla fall Det är jag nöjd med Ja det, ja, men det, är det tycker härligt. jag det ska vara nu. Tackar med. Tackar ja. uh, vi ska vi ska ja. prata nicknames Ja för det är ju ändå lite så här att Om man pratar homecoming och så vidare Så var det ju ändå Harrison Alltså här, han mötte sitt gamla Steelers Alltså the old silverback Exact. Gamla gorillan ja, på linebacker-linjen ja, De har fint. ju även eh, Polo Malo eh, The Tasmanian Devil eh, Precis, ja. det är ju liksom två djur Som brukade vara på samma sidan Som nu är mot varandra mm. det var fint. Och det är ju en bra segue In i vår topp tre helt verkligen, helt verkligen. <clears throat> Alltså NFL-spelare eh, Smeknamn på djurtema mm, Ja, ja. En honorable mention, ska vi börja med. Ja. Vem, vem, vem, vem tänker vi på då? Alltså, vi tänker på ett djur som kanske inte hittat den. Ja, äh, man vet inte. Nej, vi vet inte hur vi ska. bli vetat. Eller om, om det en... faktiskt bara är ett djur vi ser. Ja, precis. Är det en människa. Alltså, grejen det vi vet, det är det, att det är ett party animal. Oh, ja. Det är det vi vet. Och det är ju Gronk. Ja, precis. The en, Gronk. Exakt, i bestämd form. The ja, the gronk. ja, och han... Kommer ju inte vara med nästa vecka Men när han väl kommer så kommer ni förstå Vad vi pratar om Då kommer det märkas att han är på plan igen mm. Och oh, Rob gud. Han är den, den, Jag tror vi har nämnt honom tidigare den, Typ de, alltid The ja, college frat boy i ett nötskal Men han spelar på NFL nivå Och han, han är en otrolig Tight end Han är sjukt bra Bradys favorittarget i red zone Och det roligaste med honom, De flesta bra spelare Eh, brukar ju om du, du youtubar deras namn så brukar det vara liksom spel på spel folk som sätter upp de grejerna, inte i hans fall då är det typ dansvideo på ja. dansvideo på olika såhär golvdans alltså det är bara roligt bilder på honom i bar överkropp dansandes, det eller dansa han rör sig, ja. men det är inte takt och det är inte liksom, ja men det är kul han är kul, ja men han är the party animal helt enkelt, ja. jag tycker han får till och med en stabil 3D-plats på det här känner jag ja, men det, det, ja. det, nej, det, det kan, tycker jag. kan vi göra honom eh ja. uh för att nummer ett och nummer två är lite i särklass ja. kan jag känna Utan ja. jag, kan. jag tycker det är svårt att särskilja dem Nej, eller? vi kan kalla dem på, på ska en den för... första ja, plats ja. Ja. ska jag säga den första ja. Det. ja. och vi har redan pratat om han tidigare det är ju alltså Martellus Bennett som jag tycker bara det är ett jättefint namn jag förstår inte varför han använder det men han är ju <laughs> alltså the black unicorn <laughs> det är ju otroligt och, och, bra. Och jag, alltså, <laughs> vem? Var? Also the black unicorn. Jag försöker också så här, Förstå varför han har valt det här Jag tänker för att alltså, Tight ends han, med först, Nej. Eller det... Nej, men alltså, han spelar ju tight end också som, ja. som Gronk Och han har ju varit grym den här säsongen Än så länge i Bears Och verkligen hjälpte Anledningen till att de vann stora delar mot Minnesota Ja men här, Och det jag tänker såhär Unicorn är alltså... ett ovanligt djur mm. Men tight ends är inte något speciellt så här Att man måste vara svart eller vit Alltså Nej. måste man ju inte vara någonstans Men man finns ju vissa procentsatser Och sen är det också så här. Om du väljer ett djur som inte finns. Alltså Unicorn. Mm. Och sen så bara... Nej men jag är inte den utan jag Den som inte finns är inte jag. Utan jag är den som inte finns för svarta. Ja. <laughs> Va? Va? Nej det är ett underbart, underbart nickname. Ja. Eh, och han delar ju... Eh, med Minnesotas Toby Gerhart. Number två. Running backen bakom Adrian Peterson. Eh, The Albino Rhino. Det är så mycket pondus I albino så är det inte är sant För han är ju dock en väldigt sällsynt Bäst I att han är en, en vit running back Och det ser man inte så mycket av i NFL. Nej. Utan det är ofta så är man Av någon anledning så är det svarta personer som väljer att spela running back oh. eh, Men Så som en albino Bino. Noshörning <laughs> Så är han sällsynt Och kraftig i, ah. Jag tycker att det är vackert Ja, ah, de eh, två är det, riktigt det... vackra ah, mm. Visst, det, det ena är mer poetiskt the, the black unicorn Och det andra det rimmar ah, det, alltså. det, det, det, det är väldigt tjusigt väldigt ah. eh, Men vi får ändå Vi får ändå stanna Stänga smeknamns eh, Burken <laughs> ah. Den kan mycket, mycket väl eh, Komma tillbaka eh, Om du som sitter och lyssnar nu har något förslag På något smeknamn som du tycker är extra roligt Får jättegärna höra av dig till oss NFL-podden at gmail.com Eller på Twitter till mig och Anton. Det, vi kommer till dem senare. Ehm, nu går vi in i det segmentet som vi kallar nflfmsjkt En kort och enkel akronym som helt enkelt betyder <laughs> National Football League. Är det national football league? Ja, national football league förklarat med sporter Johan känner till. Och den här akronymen borde sitta nu Så ja. ni där ute som lyssnar Jag vet att ni drar den här på in, skolgården En klatschig hashtag ni, också ja, men det är ja. Ja, ja. Bara nio konsonanter, inga konstigheter nej. nej, svinenkelt ja. Skåne led oss in i den mm, Vi pratar ju arenor För ni vet ju det där när man tar upp sitt VM-album och har plockat Alla spelarna så är det ju inte komplett Förrän man har den där bilden På arenan Arenan är viktig så, nog om det. Jag tänker vi drar en eh, topp tre. Mm. Och nummer tre, det är alltså Giuseppe Meazza eller San Siro, skulle jag vilja säga. Mm. Och översatt i NFL-termer, MetLife Stadium. Varför då? Därför att det är ju det är ju hemma, alltså precis som eh, San Siro då, eh, alltså Milans hemmaplan, så delar ju Milan med Inter. Och Milan och inte två bra lag från en, från en gedigen Fotbollsstad Samma sak New York De delar samma arena Giants och Jets Det roliga med det är ju att det har ihop Med att New York inte Fick OS 2012 För eh, då Hade ju Jets fått en egen arena mm. men, men den är Stor och fin och jag tycker det är fett att ett, En stor stad som New York ändå inte ha plats till två arenor utan såhär, nej, ni får bara med samsats. Wow. Dela broderligt. Ja, det... Anledningen till att du inte ville jämföra detta med till två Arena då, det... <laughs> ja, det... Nej, det kan vi låta ja, här, jag, Nej, utan det har att göra med, med <laughs> <laughs> det har helt att göra med att det är också en fantastisk konsertarena MetLife mm. Stadium då så alltså. <laughs> ja. <laughs> Jag förstår. Ja. ja, min andra det är alltså <laughs> Raiders hemmaplan, det är alltså OCO Colosseum, eller de festa kallar ju bara den för Colosseum. Eller The Black Hole. Eller The Black Hole. Eh, jag jämför den med Grimsta IP. <laughs> <laughs> Och det, det är inte så konstigt, om vi jämför, om vi jämför MetLife, de har liksom 82... 500 Grim, Grimsta ska vi säga för, för det, det är Bromma pojkarnas ja. Hemmaplan som, som mer eller mindre Ser ut som en, en träningsanläggning Ja en grann, sämre jag. Träningsanläggning en sen... som <laughs> ja. bättre lag än ja, för, ja, jag ja, ja. Mm. Eh, Och lite så är det ju Kolosseum också, det är 53 000 Sittplatser visserligen eh, Men de delar med Oakland A's. Så att i den här fina amerikanska fotbollsplanen så är det grus och lera eftersom att ah. det är baseball som spelas där. Och eh, Oakland A's är inte heller ett jättebra lag men eh, ju längre de går in i sin slutspelsfas desto längre får Raiders spela i den här grusleran. Och det är ju så att där, när du ska sparka bollen så... Behöver du verkligen att Du behöver använda ett spel för att flytta dig Från den delen av där, där, där lera grusen är Så att det är, ju, det är ju liksom Jag är nästan mest nöjd Över min, min grimsta IP sådär. Så, eh. Men, men grimsta är inte det konstgräs? Jo, oh, nu har det väl blivit det ja, ja. ja. Kanske något för raiders och för Jag började. tror att det är konstgräs där borta också Men jag är Som säger, osäker på det, men ja. det är, det är ingen höjdar arenan. Men, men den är anrik. Fin säger vi. Eh, och sen har vi då nummer ett. Lambeau Field. Och den, för att förklara den. Så att Johan förstår. Det är alltså Anfield Road. Det är så pass. Alltså. Det skulle vi säga, det skulle jag säga. Den är ju byggd 57. Då hade den 30 000 platser. Nu. Den är eh, ganska nytt ombyggd fast fortfarande så är den ombyggd så att den ser ut som att den inte har blivit ombyggd överhuvudtaget. Nu tar den alltså över 80 000. Och varför är det då Anfield Road? Jo för dels är den ju jätte jätte an, an, anrik. Plus att den ligger ju i town. De har ju vunnit typ allting på den. Eh, och gjort det år efter år efter år efter år. Och det sista... Trots att de nu har 80.000 över det sittplatser så är det fortfarande 30-35 till års väntan på säsongsbiljetter. Det är finns, det, finns det också någon slags motsvarighet till Goodison Park som ligger i närheten där med ett mycket, mycket sämre lag? <laughs> <laughs> Nej, nu nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Alltså, vi bryter ah, yeah. för att annars ska ah. det bli sån här tråkiga scener när ah. fan springer in på <laughs> Jag förstår. Sånt. Anton, du har någon arena du vill lägga till. Ja, men jag, jag sticker för att komma på en liknelse, men det finns ju ingenting som liknar Jerry Jones World och Cowboys fina stadie. The Jerry Dome. Ja, ah. alltså... Det, det är ju mycket mer en, en mal och ett, Alltså det är bara en underhållningsplats Och ibland spelar man lite fotboll där det är det... Typ som Wembley Ja ah, skulle det vara en, en, en <laughs> liten Men Wembley har ändå mindre Hoppingcentra <laughs> Med fokus och kanske lite konsert <laughs> Samt liksom. <sant>, <laughs> Ja men alltså Jerry Jerrys sköna stadion är ju lite av en Alltså det är ju det förlängningen av vardagsrummet För alla Dallas invånare De, de är inte en världens bästa Hemma publik, de sitter och kollar på sin Giant Megatron -tarm. Som är den största som har byggt som Den är, liksom... ja, den är för, den har byggt en för stor De har ju fan skickat bollar som har prickat den som behöver spela om alltså, Den är inte byggd för fotboll, den är byggd för underhållning Ja, och det är ju klassiskt Eftersom att den ligger i Dallas Och USA generellt har ju Myndervärldskomplex, kanske framförallt <laughs> Dallas Men det är väl lite liksom, så, om man, om man tycker att Det är jobbigt att <coughs> När man måste gå och titta på sport I arenan och inte kunna sitta hemma Och titta tv, att man får båda Ja, så är det Det, så är det. det roliga med men här måste jag säga att till den här så är ju The Jerry Boss alltså Jerry Jones åker ju liksom buss. Han har, han har hur mycket miljoner som helst men han åker buss till borta alltså, ah. och den bussen är ju lika pimpad som arenan med lika stor ett inte lika stor TV-skärm. <laughs> men <laughs> ni säger sjukt stort. No, no. ja, det lite kul. Mm. Mm. Uh, då går vi vidare nu uh, och uh, lämnar det segmentet där det var, glöm inte bort uh, hashtaggen NFLFMSJKT kommer ni ihåg nu <håll> <håll> uh, <håll> <håll> vi tittar på kommande matcher vad är det, vad är det man ska se det, det är väl redan uh, nu på torsdag, om, om vi har gjort vårt jobb rätt nu så kommer vi att klippa detta så att det kommer ut till er nu ni kan lyssna på det på torsdagen, då är det match uh, nu i natt mm. uh, mellan Chief Svigels. Ja. Och den ska man se. Den, är, den är, det är. Precis, det är egentligen en annan ni måste, måste se. För det är ju så att förutom att med knäben gammal korback hans tröja ska liksom hängas upp i hemma hos Eagles. Nummer fem pensioneras. Ja, Eagles, precis. Så ska även deras tränare för 14 år komma tillbaka med sitt nya lag. Och det är nog mer som att. Sådär, farsan i familjen kommer till, tillbaka ja, men, och ska bli avgörd av dem. Men, men, är vi är vi är ja, men verkligen, alltså ä, ä, Reed, Reed var ju, alltså, han var ju synonymt med Eagles i så många år. Alltså, han var det laget Joy. under deras glansdagar och även sen när det började gå sämre så var han stuck by him. Och till sist då så var det dags till den här sången att gå mot, mot grönare pastures för båda. Liksom. De tänkte att ja, men vi släpper Reed och plockar in en nya, fräscha eh, Chip Kelly från ja. collegevärlden. Liksom. Tar in en yngre, lika rund variant på en coach. Liksom. Ja. Han, är inte lika fin. han har ingen mustasch. Han är ju yngre. Ja, men Han får ju odla fram den ja. jag, för att kunna bygga på alltså det. Alltså and andy Reed ser lite ut som eh, en valros. Eller inte lite, han är <laughs> jättelik en valros. Fin, frodig mustasch. Och eh, samma dystra Hoops ja. ja. Men i, och det är, förutom då Coachbiten där så är ju liksom Kansas City Chiefs spelar på ett Fantastiskt sätt De eh, känns som ett helt nytt lag Ett och det är, lag som var 2-14 mm, Förra säsongen Och de har ju lika många vinster nu <laughs> som, ja. som de hade hela förra säsongen Eagles är ju också ett nytt lag, hela den biten. Så jag tror det kommer att bli en spännande, bra match helt enkelt. Mm. Så det är de första stekheta matchen. Går vi röst vidare till söndagens matcher? Mm. De tidiga matcherna, då menar vi de matcher som svensk tid börjar klockan sju. Mm. Där har vi tre stycken som vi vill ja. rekommendera på en gång. Precis. Jag vet, jag tar den här eftersom att du skulle jag aldrig rekommendera en Green Bay. Med. Nej, det är men, äh, Green Bay, ska jag alltså åka till Cincinnati Bengals då helt enkelt och möta dem där. Jag tror att det kommer bli en uh, riktigt bra. Jag tror inte på en shootout, uh, alla liksom Drew Brees kommer till Green Bay. Men däremot, jag tror verkligen på att det kommer bli, det kommer bli bra. Så jag satt den som min stekhet nummer ett match på tidiga. Ja, men där, man kommer få se en välspelad match här, tror jag. Ah? Det, ja. Det är den enda ett för ordet välspelad här- är Andy Dalton, som är lite hot and cold ibland. Men alltså, om han spelar så som man kan spela- och så som han nog kommer behöva spela- för att de ska kunna vinna- så kommer det här bli en sjukt bra match. Och det är just det grejen- precis att du säger det, hot and cold. Jag tror att det kommer just vara hot and cold- i, allting, i alla olika faser. Alltså när Green Bay är i anfall- så deras o är ju inte jätte, jättebra Vilket gör att då kan de släppa igen Så det, jag tror ju definitivt att man kommer få se Underbara sägs åt båda hållen mm. Man kommer få se dem här, Så det är en böljande vi, ja, Bra match helt enkelt mm. mm. Houston-Baltimore Ja, det, är ju, det, det tror jag också på Eftersom att Houston Har ju inte spelat jättebra Men fortfarande vunnit Och Baltimore har ju inte spelat bra. <laughs> och fortsätter att få sina spelare skadade så att säga. Så, jag... precis, men det är ju ändå visst att men Baltimore... det är och... Ja, precis. Det <laughs> <elite> är <one>. ah. <laughs> um, Det är ändå två... Alltså, visst att Baltimore inte är samma lag som vann Super Bowl förra året. Men de har ju fortfarande många bitar på plats. Mm. Vi får ju se hur det går med Rice nu efter hans ah. skada förra matchen. Uh, men... Det är ett bra lag och på andra sidan så har vi texten som borde... Alltså pratades om att kunna alltså, slåss om titeln för i år. Men de har inte kommit upp i den farten. Och nu är det vecka tre. Nu är det dags att visa vad man går för. Så jag Precis. tror att vi kommer få se två lag som höjer sig själva genom att spela ja, mot varandra. Och, och liksom. just det är ju stök så att alltså, hade det varit mot at Houston så hade det ju varit en annan femma. Men nu är det just Houston borta... Och ska spela hemma hos Baltimore? Det är inte en helt lätt grej. Så det, det, <coughs> det är steget nummer två. Sen har vi. Det är ju kul att kolla på matcher sådana där allting klaffar och det är fint och sånt. Det kan också vara roligt att kolla på en riktig jävla grismatch. Så länge man inte håller på något av lagen. Ja, ja, precis. <här> precis. Och, ja, jag säger det. Veckans grismatch det är mellan Tampa Bay Buccaneers som åker till New England Patriots. Och ska helt enkelt spöra. Det är mycket hatar emellan och, och Chirano som leder Buccaneers. Han är inte speciellt omtyckt i, i Patriots och, och tvärtom. Och, och inte längre hos Bucks. Det är många som ska ja. efter hans huvud nu. Efter mm. att han kanske inte coachat de bästa matcherna de senaste Nej. två. Och eh, han är också så här, förra året så körde han ju väldigt så här, trots att matchen är slut om och det är bara sekunderna ska gå ner Då beordrar han sina killar Gå in och sätta stenhårda Tacklingar, det gör man liksom inte Så att han är inte omtyckt liksom Bland något annat lag Och knappt i sitt eget tydliga Så att där, jag tror på en grismatch där alltså. Men det kan ju vara kul och så. Och det, alltså, alltså det som skulle kunna göra det till En välspelad match känner jag är två man <laughs> Alltså det kommer vara Om Brady och Reeves vaknar till liv samtidigt Ja. Så kan man bara se en riktigt QB, cornerback, duell liksom. Oh, som en tennismatch. Ja, ja, precis. Jo, precis, absolut. Det kan det, kan det vara. Mm. Uh, och så då, uh, sista matchen vi, vi tar upp här nu. Det är fler matcher som spelas givetvis. Men det är måndagens match mellan B Buffalo och Jets. Eller är det den sena matchen på söndag förresten? Uh, det är sena matchen på ja. söndag. Buffalo och är... Jets. Precis, och det är ju Battle of the Rookies kan man ju säga. Och det är just för att uh, båda har rookie quarterbacks- och ja, allt kan ju hända. Ja, men ändå. precis, allt kan hända i den matchen. Just att, och det är ju det. Alltså, Rookie Koreberg som har en chans att vinna är mm. inte så ofta sett, om de inte är de här nya monstren man fick förra säsongen med RG3 och Andrew Luck. Men Gino Smith och E.G. Manual båda sådana här, ja, men de kommer växa till sig och bli bra spelare om några år. Men nu har de fortfarande en chans att gå upp och bli 2-1 quarterback, som har två vinster mot en förlust mm. efter tre matcher. Mm. Mm. Vilket ja, säger kanske mer om deras motstånd än så länge. Men, eh... men absolut, och sen ska jag ge er liksom riktigt hett tips här: det är att ni börjar med att kolla Atlanta Miami. Eh, första kvarten För den får ni helt gratis så att säga För Det är en sån eh, eh, fingrarna. Air, quotes, så, air, air quotes, quotes så. ja. Nej men för att eh, De andra tre eh, Sena matcherna De börjar en kvart efter det Så då har man möjlighet att sitta och kolla första kvarten Mellan Atlanta och Miami Vilket jag tror kommer vara allting man behöver kolla på den Jag, jag tror att den kommer vara jättefin Och och så vidare Men jag skulle ändå kolla på och Jets Nej jag håller med, jag tror inte jag Sappar över, jag tror jag håller med vid Falcons Mot Dolphins, jag tror att det kommer bli en En high flying Match med mycket poäng och Sköna lobbar och några interceptions Så det kommer vara fart i den matchen En liten slinger match tror jag på den faktiskt mm som vanligt eller som vanligt men som förra veckan och som kommande veckor så kommer vi att leverera varsitt tips tipset till er är att inte kopiera mitt tips rakt av för då får man inte så många rätt antagligen eller så tar man det som någon slags inspirationskälla och får några wildcards därifrån vi vi kommer att göra som så att vi, vi startar upp en Facebook-sida också. Eh, där finns vi. Eh, NFL-podden eh, tror jag att den kommer heta. Eh, det är onsdag nu, den finns inte än. Den finns imorgon när du lyssnar, torsdag. Eh, där kommer vi publicera det här. Det kommer finnas på King Size Magazine också. Intressant, Skåne. Det stämmer, det stämmer. Ja, det är bara att gå in där så hittar man eh, Klicka sig fram lite grann. Eh, finns det någon särskild eh, klickning man ska göra där? Inte ännu, jag tror att vi kan droppa det nästa. Men det jobbas på blogg och det jobbas på lite sådana. Anton, vad heter du på Twitter? På Twitter heter jag KNPF. KNPF, jag heter Johan Jav. Vad heter du? Det kommer senare. Det är häftigt. Jag säger detta återigen, och just det: NFL-podden med 2D, nfl gmcom Jag säger det återigen för att höra av er. Hör inte bara av er om ni har någon konstruktiv feedback hit hit, Säg bara Tjena, jag lyssnar eh, Det skulle vi uppskatta, det skulle vara roligt att höra eh, bara, bara på något sätt Starta en konversation med oss eh, Det är uppskattat om, om det är så bara att det är en ensam lyssnare Vi når ut till Vi gör det här för dig eh, Och eh, så är det Ja, oh, men det att missar ni någonting eller Prata mer om det här Det här tyckte jag var kul, mer ja. om det här Säg det då så vi vet vad vi ska göra? Ja, det, det, det går alldeles ut med Men Det går också alldeles ut med att bara säga tja, jag lyssnar grymt. Uh, vi ska avsluta med min läxa. Mm. Uh, jag hade ju till läxa förra veckan att uh, få ner min uh, fyra till lag till tre lag. Jag ska alltså välja ett lag att heja på till slut. Uh, just nu så har jag 49ers, jag har uh, Rams, jag har uh, Browns och jag har Chiefs. Mm. Jag kunde inte komma fram till, till någon att ta bort. Nej, och vi, vi har ju beslutat att vi kommer ju följa det amerikanska eh, se, alltså systemet. som man får fram eh, ja, en vinnare helt enkelt. Så att vi har ju delat upp de här. Jag och Knoppen då. har ju delat upp de här alltså i, i två olika sidor. Varje vecka så får du dem mot Exakt. varandra för att sen... Liksom en, en, en, en, vi kan nästan säga att det är en bye week. Liksom, för att sen då nästa vecka så kommer du få välja bort två. Så du behöver inte välja bort någon den här. Men du kan ju säga om det lutar mot någon, kanske. Mm. Och matchupsen vi har just nu då är ju då Cleveland Browns som möter St. Louis Rams. Just. I Johans värld. Ja. Mm, med, ja. <laughs> och eh, San Francisco 49ers mot Kansas City Chiefs. Ja, och så som jag tänkt nu va, det, det är att vi har, vi har två... Utmanarlag mot varandra, ja. två lite underdogs, och så har vi två lite mindre underdogs. Ja. Två ja. ganska starka lag mot varandra, så det kommer sluta med att jag har ett utmanarlag. Och ett ganska etablerat vinnalag Att välja mellan Om man kollar på den Början på den här säsongen, ja, början på den här säsongen sen, sen är det kanske 49ers Som mest är det av de här Så kanske Kansas Chiefs inte riktigt är, är där än Om jag förstår, förstår det rätt Ja men ja, det Men, ja. Ja, men, men oavsett va, så, så har jag tänkt Och de som, de som ligger lite bättre till nu Än, än de andra det, det är ju Chiefs Men det var ju också det enda laget som vann Av mina lag denna veckan Jag trodde att det var 49ers som var den säkra Men det var ju Chiefs som levererade faktiskt Ja, de har ju också mött ett helt annat lag. Ja, ja, ja. Jo. Ja. Mm. jo, men givetvis är det ju skillnad på lag och lag. Men, äh, nej, men så ligger det till i min värld just nu. Mm. Ehm, några avslutande ord från dig Skåne? Ja, det är ju fint. Jag tycker det här är fint. Jag tycker vi har ställt upp dem bra. Och se fram emot nästa vecka när det faktiskt kommer vara så att två lag ryker. Ja. Så man får se vilka det är. Det, det är. Ivanos är ju också i wildcard. Lag som vi kan komma in i den här fasen också mm. Så jag vet inte, det är kanske är så att jag trycker in ett lag Och att eh, Anton trycker in ett Det var ju jättespännande precis. Det, Allt kan hända i precis. det här slutspelet Ja, tänket. precis Och det som eh, också vi pratade om förra veckan Det var ju det här med att, att Du ville ha mer läxa mm. Mm. Mm. Och det kanske var så att Det hade gått lite i huvudet här med Att du fick ett väg ändå <skratt> För om vi pratar om den här läxan Har du, har du kollat alla? Nej, nej, nej, nej. det har jag givet inte Så jag känner lite så här. Du, jag ger dig läxa och så ber de mer läxa när du inte redan har gjort den första läxan så du känner att nu tar vi det här och så går du och gör din läxa bara. så, i, så i, får i, du ingen mer läxa i, den, du här, i den här världen så är det till skillnad från skolvärlden så att gör man inte sin läxa då får man ingen mer läxa Precis, det det. men då är också så, här, då missar du också möjligheten att få VG och nej, MVG nej, jag, jag är med dig, det är slarvigt gjort av mig jag ska bättra mig till nästa vecka NFL-podden är slut för, för den här veckan. Tack för att du lyssnade. Vi avslutar som vi brukar. Hör av dig på Twitter och allt det där som vi sa. Vi avslutar som vi brukar. Tjolololol.